«Обов'язково чогось гарячого дайте, нехай багато не ходить, я пізніше загляну». Він говорив так переконливо, що Андрій сам повірив, буцім нікуди не треба рушати. мить повірив. «Мені б шкари в зуванку, кросівки по-вашому вкотре повторив». «Поглухли вони всі тут чи що?» Та ось лікар, здається, почав метикувати щодо чого» ворохнув вусами, збовтав маленьку пляшечку, з якою був, капав у воду отуги доту і врешті підняв на Андрія очі, такі ж темні, як у сина. Не сприймайте Остапові слова серйозно. Мій син часто не думає, перш ніж говорити. А може навпаки? Говорить те, що думає? Тоді ще гірше. Я довго вважав, що то перехідний вік, але він до всіх так ставиться. Він зовсім не такий, яким мав би бути. Всі ми не такі. Так, але ви в тринадцять років не... У тринадцять років я вигнав з дому свою маму. Виявляється, йому зовсім не важко промовити це в голос. Зовсім не важко, тільки до горла вкотилася шерхла грудка і ніяк не давалася до ковтання. «Тринадцять років. Він ще такий малий і такий несамовито дорослий. Менше з тим, – розірвав у тишу господар. – Сьогодні ви ночуєте у нас. Не думаю». Андрій підвівся. Ноги, щоправда, ще бунтують. Варто б нагадати їм, хто в домі хазяїн. Лікар ще раз у задумі звернувся поглядом до трикутно-квадратної химери на стіні, а потім я просив би вас залишитись. Як-то просто просив би. А очі так само темні, як у сина, і що за ними невідомо. Андрій знову хутко сів на ще не вистиглу сходинку. Андрій, замість відповіді відрекомендувався він, не пасує сидіти на чужій сходинці безіменним. Можна я ще тут посиджу? Ігор Васильович, можна, але не бажано. Дуже приємно. «Що ж тут приємного?» Насупився лікар, і всі смішинки разом посунули з його вусів на гора. «Що ви посилено звертаєтеся до мене на ви? А я ж навіть по-батькові не назвався. Малий ще по-батькові зватись. То кличте мене просто, пане Андрію, я не гордий. Мені здається, що в тебе піднімається температура». «Люблю, як наші лікарі бадають хворих. Це у вас висипка, чи мені здається?» «Сказитися можна від сьогоднішньої молоді. Пані Марія, вкладіть його на диван, зробіть мені таку ласку, але перед тим обов'язково заклити рота цьому дотепникові». Картина, що відкрилася Андрієві з дверима перед покою, тими, що навпроти виходу так вразили його – що він ошалешено в котре вкотре. А свідомість вирішила, що перед нею інший вимір – вітальня. Звичайні шпалери у дрібну-дрібну квіточку, ситцеві фіранки з візерунком, який геть не припасований до шпалер, тапчан і два різнобарвні кріселка з вичагованими поручнями. Стара книжкова шафа з увігнутими полицями, люстра з дешевих скелець і протерти килим поверх ліноліуму. Здавалося, ніби дизайнер, що копітливо працював над проєктом, раптом сказав «досить» і грюкнув дверима. Може, його занудило від власної геніальності, а чи обридло розмінювати свій талант на чужі... За цхянки. А може йому прискучило творити шедеври, за які добре платять, але не дякують. Забаглося лягти на прости, як табличка множення тапчан, випростити ноги, взяти книжку до однієї руки,